Peluts escolta 27 emissores i és el programa de l'ESPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons a 31 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa per l'ambús d'un gat que viu en un dels refugis de l'ESPAM. Si voleu conèixer la seva història i fins i tot adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho contactarem amb el Consell Comarcal de Badalona per parlar-vos del nou centre que gestiona l'ESPAM a través de la seva fundació d'Aina i també us parlarem dels Encants Solidaris que ara ja tenen la seva versió a internet A la segona part, el nostre veterinari ens parlarà dels infants i dels animals de companyia i de com fer-ho perquè tots dos tinguin una bona convivència. I tancarem el programa a amb vos del primer postgrau de dret i animals que es fa a l'estat espanyol. obrim la secció de les nostres adopcions per promoure entre els oients que ens estan escoltant ara mateix, aquí a Peluts, aquest animal del qual us parlarem. Per això contactem amb en Joan, que es troba a la Gatera del Refugi, que és el centre d'acollida d'animals de companyia de Mataró del carrer Galícia, sense número allà viuen, penso, al voltant de 150 gats abandonats o perduts. de nhi Joan Castro, com estàs? Benvingut. Molt bé, molt bones. Estàs bé? Sí, sí, sí aquí a la colònia del gat s'acaben de, de netejar. Molt bé, perfecte. Joan, de quin animal ens vols, ens vols parlar avui? De quin gat en concret? Mireu, avui us vull parlar d'un cas que d'un gat ens ha entrat fa poquíssim, fa una setmana curta. O sigui, que la és cosa cas... està ben, ben calenta, eh? acaba d'arribar. Ah, exacte, exacte. Volia parlar d'ell, per abans, perquè tot gat que ens entra aquí, tot gat que, que pobres, va encostipat, pobret, perquè ens diu oh. que és sistema immunitari i se'n costipa. I aquest moment va aguantant, doncs, abans que el pobre es refredi, a haver si tenim sol i l'adopten. A més a més, en, aquesta, en aquestes és. èpoques, Joan, imagino que es refreden ràpidament, també, oi? Sí, les, ells tenen les seves casetes però estan pràcticament tot el dia a l'intemperi, hi ha molta humitat, hi ha molt de fred i, clar, ells ho pateixen, això. Clar, i tant, i tant. A veure, explica'ns. El gat que us vull parlar es diu Bitxo. És un gat, és un mascle d'un any és un gat joveníssim. És un gat una miqueta grassonet, fa uns 6 quilos de, de pes... I, a veure, per la història d'aquest gat. Aquest gat prové d'una senyora d'uns 85 anys que, pobreta, doncs, Uf, no se'n pot fer càrrec d'aquest animal. Ningú de la seva família tampoc se n'ha pogut fer càrrec, aleshores ha vingut a parar les nostres mans. És un Vaja, gat molt cadolà. Joan, imagino que per aquestes persones que, que són grans, que fa molt de temps que viuen amb el gat, eh, bueno, en aquest cas és jovenet, no? però deu ser dur per ells, oi? I tant, ha de ser molt dur. M'has de pensar que tens la teva bèstia i que tu no pots... O sigui, no pots estar per tu mateix, imagina't, tampoc no pots estar per ella. Llavors és un patiment, és un patiment constant, yeah, segurament. Yeah, yeah, I yeah. aquest animal, pues, evidentment, enllunarà el, el seu propietari. Clar, estava feliç, ha llegat faldiller, imagino, a casa, i de cop i volta doncs, va parar la protectora. Dius que és carinyós, el bitxo? Yeah. En principi, sí, són molt poques coses del seu caràcter. M'han arribat en contagotes i, en principi, ara... i jo pel que veig aquí és un gat bastant carinyós. A veure, està, està enfadat pel fet d'haver entrat i de tant, tant, algun remor una miqueta. Uh -huh. Però pel que ens ha explicat, és un gat molt manso, això, vivia una persona gran, molt tranquil·a, el que sí que és un gat molt actiu, això sí que ens ho han dit. és un gat molt jugany està tot el dia amunt i avall. Home, millor, I aquí, no? que... també, un gat d'un any i mig, ja... ja està bé que doni una mica de jo, no? Sí, ja ho és, no? ja, ja, uh -huh. és el que toca. Clar. El par clar nosaltres aquí quan ens van avisar que era un gat molt gras ens pensem que seria un gat d'imposts pues, de lloc. apa blanccat. No, no és un gat actiu, El que pas que és de gros tamanyy és un gat tan gran. Uh, Joan, jo ara mateix estic mirant a la pàgina web de la protectora, que és 3Wbles aprofito per dir-ho 3w.protectoramero.org. allà ho teniu molt actualitzadet i, i llavor ens eh, ha entrat a gats, busco un gat és de color gris el bit. Sí, és un color gris d'aquest tipus cartojano, només que té ratlles blanques. És preciós, és un gat, però preciós, és, preciós, és realment una, una passada de gat. A, a la fortuna no se la veu tan gras, com tu dius, no sé si potser és la, la postura que té que a la foto, però en tot cas, per això no sabia si era ell o no, però en tot cas, si és aquest bitxo que és l'únic que hi ha de color gris, és una monada. És preciós, i tant. És d'aquells blaus cartujanos, el que passa és que, clar, no és, no és llist tot. Té balletes blanques, té el morro una miqueta blanc, mm. i és així. A la foto potser no s'aprecia bé, però és un gat gros, de gran tamany. <ríe> molt bé, molt bé. Joan, les persones que el vulguin adoptar, què han de fer? Doncs pues res, han de venir aquí al nostre refugi al carrer Galícia de Mataró, Mm. I llavors, després d'una petita entrevista personal, pues, li faríem als gats que tenim aquí a l'adopció i si estan interessats en el bitxo, que ens ho diguin, i nosaltres li mostrem tal com és. Mm. El caràcter, de Vera no m'atreveixo a dir el 100%, que és totalment carinyós, però clar, el de fa molt poc, no l'he tastat prou, però jo crec que apunta maneres, perquè ha de ser un gat molt manso, un gat adequat per qualsevol tipus de família. Perfecte, perfecte. Els horaris de visita, Joan, que de tant en tant també els hem d'anar recordant, per les persones que el vulguin anar a visitar, quin serien? l'horari de visita és de dilluns a dissabte, d'onze al matí a set de la tarda uh -huh. i el diumenge d'onze al matí a dues del migdia. Perfecte. Sempre recomanem que vingueu bastant abans de l'hora de plegar per tenir temps a mirar-se amb calma els animals i sí, l'adopció. Una adopció, clar, o sigui, no, no es fa sí. en un tres sinó no res, no? Primer de... fas una entrevista a la gent, no? Sí, Intentes... a veure, l'entrevista, que no espanteu, no espanteu, no vull estar en banda de la gent, eh? és molt senzillet, eh? es pregunta si han tingut animals, on viuria quin tipus de família són, si són molta gent, poca gent, si són moguts, i si hi ha nens moguts, perquè segons quin tipus animal no es pot donar amb nens. Aleshores, ah. són preguntes bàsiques i de sentit comú. Molt bé, molt bé, Joan, a sentit comú que tanta falta ens fa. A vegades falta, sí. Sí, sí. Vinga, una abraçada, Joan. Gràcies per haver-nos parlat al bitxo. A la Vinga, adeu. Vinga, adeu, adeu. Doncs nosaltres esperem que el bitxo, bitxo eh, tingui sort i algú dels nostres oients de 27 emissores que ens estan escoltant... Jo penso que algú potser s'animarà i l'adoptarà. Tant de boca que sí, que a la setmana vinent podem dir que aquest gat ja està adoptat. Nosaltres continuem i li donem benvinguda a la presidenta de la Protectora d'Animals de Mataró, de l'ESPAM, la Sílvia Serra. Com està, Sílvia? Molt bé, Dunia. Estàs la setmana passada no vas poder venir? No, vam tenir una... bueno, un compromís. Vau, vau estar justament en la inauguració d'un postgrau del qual parlarem avui. Uh, sí, sí, uh -huh. pues, pues és molt interessant eh, sí, parlar-ne. Sí. Et va agradar, oi? És un tema molt interessant. Tindrem eh, a, la, molt, molt, a la directora del, del postgrau de l'Autònoma al final del programa per parlar d'aquest postgrau de Dret, Animals i Societat. I Societat, sí. A uh -huh. mi sembla que és Animals, Dret i Societat. Oh, molt sí, bé, sí, sí, em penso que sí. Com ha anat la setmana, Sílvia, pels refugis? Bé, bé, Com bé. estan anant el tema? Uh, bé. <laughs> Com sempre, normalment, amb de de gener, molta feina... El mes de gener, exacte. Uh, bé, responent doncs, la, la nota de premsa que ja se'n va parlar la setmana passada uh -huh. del resum anual eh, es té molt d'interès doncs totes uh -huh. doncs, les dades aquestes que s'han reflexat i ja, aquest mes de gener ja podrem parlar eh, sembla que interessa molt doncs, el funcionament dels centres sembla que interessa molt eh, els resultats i, i bé, és interessant no? doncs que els mitjans s'haurien eh, traiguin doncs, aquesta notícia com, com rellevant. Home, important. O sigui, l'ESPAN va fer una nota de premsa, que hi ja hem parlat la setmana passada, parlar, sí. de les, dels moviments d'animals que havien entrat, sortit, adoptats, abandonats... A, sí, a... el resultat és que l'abandonament la, la, la, malauradament ha augmentat i, i l'adopció,, doncs, per contra, també augmenta, però no amb el nivell i el ritme doncs, que, que les entrades d'animals doncs, continuen mm. a gestir mirar mm. ara. precisament ara estava parlant mentre es venia amb la nostra companya del centre comarcal de Guillmaesme. I que no, que no es, cas... es fa gestionat per l'ESPAM és no, eh? no, no, del Consell Comarcal és el, sí, del Maresme, però bé, es, gestionen molt bé uh, no, m'explicava un cas d'una doncs, persona doncs, que s'ha quedat a la ruïna i tenia pues, dos gossos em sembla que en tenia més, perquè algun d'ells havia estat adoptat per nosaltres eh, i que es trobava ara la persona que està en una situació molt, molt malament. O sigui, sí. casos com aquests eh, és el que han fet doncs, que aquest augment d'abandonaments doncs, aquest any fos molt més... Mm -hmm. són, fossin molt més en eh, augment. En sí, augment, no? sí, sí, sí, sí. Aleshores, doncs, doncs bé, esperem que aquest any 2011 sigui molt millor i, com que sempre jo responc, eh, ens interessa molt doncs que l'administració, la, els nostres governants eh, prestin una miqueta més d'interès eh, amb aquest problema, un problema mm. el problema de l'abandonament, que no s'atura, o sigui, és una, és una lacra que tenim en any el nostre país, any rere eh? any. Que no ha tu que, que més has sigut voluntària, que fa ja 20 anys que estàs ficada en el món de, dels animals, ho has vist, que és que l'abandonament, no podem dir que ara ja s'abandonen menys. Eh? No, continua no, igual. No. Es continuen abandonant, i a més a més la crisi ha greujat aquest, aquest problema. Eh? Casos com el que us dic, doncs de persones que s'han quedat realment amb la, amb la ruïna, eh? o sigui, en casos molt dramàtics, sí, sí, sí, eh? sí. es veuen obligats a despendre dels animals. Uh, I després hi ha un altre tema, doncs, que és l'augment d'animals que no són gats ni gossos. Ja en clar, teníem prou amb els gats ni gossos, que ara sobre doncs, tenim un munt d'animalons que perquè, també hem d'acollir. Perquè de l'any passat, del 2009 al 2010, hi ha un augment Hi ha un augment, ha un augment, ha un augment també d'animals eh? d'aquest tipus, d'entrada d'animals d'aquest tipus, que parlaríem de les fures, els conills, tot el que són rosegadors... Uh, després tenim també exòtics, molt exòtics, com poden ser les iguanes, els camaleons, <laughs> mm -hmm. els tocinos, aquests vietnamites, els bé, tot vietnamites. el que us podeu imaginar, mm -hmm. tot el que veieu a les botigues als aparadors... Però uh, allò s'abandona, eh? També, eh? i tant, i tant, i, tant. i, tant. I tant. El problema és que s'abandonen i no hi ha centres d'acollida especials per ells. Clar, Llavors, on dus de... una iguana? On dús un... Doncs pues a buscar-te la vida. A buscar... Sí, mm. treballem amb molts problemes, eh? La gent ha de saber que treballem amb molts problemes. I aquesta nota de premsa penso que referim doncs que que no, no s'hi ha prestat la suficient atenció el suficient interès i que les entitats protectores penso que treballen bé perquè l'augment de l'adopció és el que, el que demostra Uh, i en canvi per contrapartida crec que hi ha un deute pendent per part de l'administració per uh -huh. aturar aquest problema tan uh -huh. greu i sancionar a qui abandoni. Que seria la manera d'aturar-ho, oi? Seria la manera d'aturar-ho. O sigui, hi ha uns abandonaments com, que poden ser justificats com aquests que us dic, persones que arriben a tenir problemes greus com aquesta senyora que ha hagut de deixar el gat que ens parla en Joan, uh -huh. com aquest senyor que té problemes econòmics i es veu obligat a deixar en un centre d'acollida dels animals... Uh, però la majoria són abandonaments per, per, per irresponsabilitat total i absoluta, per deixadesa i perquè la gent passa de tot. Uh -huh, uh -huh. Sí, <laughs> I aquests penso que són els que s'han de castigar i sancionar. Uh -huh. Ningú obliga a tenir un animal de companyia. Ningú. Uh -huh, uh -huh. Ningú. I has de ser responsable des del primer dia fins l'últim dia amb totes les conseqüències. Uh -huh. O sigui, que per tu una de les maneres, diguéssim, seria d'aturar aquest problema, seria sancionant a sí, les sí. persones que no posen el xip tal com estableix la llei, que no identifiquen... Sí, que clar. No... Evidentment passaria per l'obligatorietat, que ja és obligatori, o sigui, per, per realment fer complir la llei, que obliga a tots els animals d'acompanyant a identificats, eh, algú ha de batllar perquè això es faci... Perquè la llei es compleixi. I, i no existeix ningú que velli perquè això uh -huh. s'estigui complint. Aleshores, doncs ja comencem... No anem bé, no anem bé, no anem bé. I espero que bé que bé, siguin millor la, la, les xifres les nostres estadístiques, però dubto pel que veig, que és el més calent de la lliguera, que mm. malauradament doncs, haurem de tornar a dir que l'abandonament té unes xifres altíssimes, els tants percentes són molt altes. Déu-n'hi-do, Déu sí, la setmana passada també parlàvem de, del, del nou centre que l'SPAM, a través de la seva fundació d'Aina, ha començat a gestionar al ah, començament sí. de, de, Gran del... Gran notícia de l'any 2011. Del 2011 eh? sí. Aquest centre, que és el centre comarcal d'animals de companyia del el barcelonès, el barcelonès uh -huh, sí. Uh, diguéssim que vau guanyar el concurs. Tot això, uh, potser uh, si et sembla, Silvia, ho parlem amb la, amb la directora d'aquest de, centre, eh, que, que és, uh, les sigles són CCAAC, eh, que és sí. Centre Comarcal d'Animals de Companys Barcelonès, que quan ho busques al Google de seguida et surt, i ella és l'Anna Morata, que segur sí. que ja la coneixes, eh? Uh, fa, mira, fa molt poca estona que estaven plegades reunides. Sí? Ara vinc de Badalega. Molt bé. Doncs benvinguda, benvinguda, senyora Morata, què tal? Com com està? Doncs molt bé. Està bé, perfecte. Gràcies per tocar. No, home, no, gràcies a vostè per atendre'ns avui, perquè en els oients ja els, vam, els hi vam parlar la setmana passada, no?, que va ser el primer programa del 2011, i, i clar, van parlar-ho una mica per sobre, i vam dir, vam prometre aquesta setmana en parlarem, i també parlarem d'un cas, uh, si li sembla, que uh, d'un fet que la gent no coneix gaire, o la, la gran majoria de la gent, no té per què conèixer, però que està bé, per això estem aquí en el Peluts, eh, Silvia per explicar-ho, que els, els centres, de, la gran majoria dels centres comarcals i, de, i fins i tot de, de municipals, no, no, la gent es pensa que no sap realment qui ho gestiona, què fa què, eh, ignoren que hi ha uns concursos, i, i bé, to, tot això avui ho podríem explicar una mica, no?, per veure com funciona, si li sembla. Perquè fins sí, sí, ara, com no? funcionava? El, el, quan, de temps, des de quan fa que està creat aquest centre del barcelonès que es troba a Badalona? A veure, aquest centre de Badalona va, va, es va inaugurar, va iniciar l'activitat, l'1 d'abril del 2007. Uh -huh. Molt, molt, sí, molt recent, recen, eh? Bé, és nou. Bueno, és dels no, el, últims que va fer seguint el planeixement, bueno, els programes de la Diputació de Barcelona. Molt bé. És el, uh -huh. el model Diputació, sí. Molt bé, molt bé. I llavors, en, en aquest centre, des del 2007, eh, com, com funciona? És un centre públic, però llavors és la... És la... A veure, jo, jo t'explico. Nosaltres, sí. a veure, quan va sortir la llei de protecció d'animals, d'alguna manera els ajuntaments estaven obligats, i estan obligats per llei, a atendre els animals domèstics. I eh? la llei i era l'obligació. A tots els ajuntaments no tenen els mitjans econòmics per fer un centre, uh -huh. i aleshores a tres ajuntaments, que són de Badalona, Santa Coloma i Santa Maria, els van adreçar al Consell Comarcal de Barcelona per crear un centre únic per fer-ne servei als tres ajuntaments. A partir d'aquí, que va ser sobre el 2003, van començar a treballar i al final del 2007 l'UdN de es va posar a entrar en funcionament l'any d'especció d'animals i l'1 d'abril, es que han estat ja donats a res a aquest ajuntament. Molt bé. en el centre que dona servei a 323.000 habitants. 323.000, és això són molts habitants, oi? 323.000 habitants. Uh -huh. Son que són molts, de una d'o, eh? És una... som molts, som molts és una... sí. ah, aquest centre fins ara, ah, en aquests tres anys ha estat gestionat per, per, per algú en concret, doncs... Sí, sí, a veure, primer va ser una empresa, en dos anys va tenir una altra Uh, per gràcies a les situacions econòmiques de les administracions públiques, de ajuntaments, no són massa guaiants i aquest any es vam obligats a fer una, un rellunc d'economia important i d'alguna manera canviar, reduir una mica els serveis i ens vam haver obligats a treure el concurs perquè, clar, les modificacions del contracte anterior eren molt importants i teníem que treure a concurs. I a es van fer el concurs públic ens han presentat 3 empreses i la Fundació d'Aina és la que va guanyar el concurs. Molt bé, molt bé. O sigui, tot, tot proveu una mica d'un un problema econòmic de, de, dintre d'aquest context de, de, de, de crisi, podríem dir, de reajustaments i de retallades, sí, sí. i la, i la sí. protectora, bueno, amb la seva Fundació d'Aina, apareix com una molt bona opció per, uh, que, que s'ajusta i que, a més a més, evidentment, imagino que, a part d'econòmicament, miràveu també altres, altres característiques no, que portava la Fundació. Mira, mira, el tema que guanyés aquest concurs és per, per, per punts a relançar tots els annals de les i per una sèrie de, de temes, doncs va ser la que per punts va guanyar ja, la fundació Reina és una, ara tot am coneixem qui són i l'experiència que tenen i el bagatge que porten. O sigui, per nosaltres això també ens donarà una gran confiança, no? Molt bé, molt bé. I aquest any, no sé si demanar-vos-ho primer a tu i després a Sílvia, imagino com vulgueu, uh, quines són les expectatives per aquest any 2011 d'aquest centre? Mantenir-ho igual com l'any passat, millorar-ho, jo imagino la Sílvia que, que té també uh, alguna cosa a dir, no? Sílvia, digues. Ah, jo. Ho... Ah, bueno, hola, la me... hola, senyora Morada, sí, sí, sí. m'és igual. Vinga, va, quina vol començar? A veure, no sé. Anna, si vols començar tu, o com vulguis. A, no, no, no, a veure, el tema és que la idea és que estem començant i, bueno, jo penso que si comencem un projecte nou sempre és per millorar i per aportar coses. Jo penso amb la Fundació, uh -huh. per allò que el deia, per la seva experiència, pot aportar coses que... Espero que puguem parlar, valorar-les i si la mesura que es parla mitjans econòmics posar-los en claro. posar marxa, no? Claro. És, és, un any, és un any tard de no? gràcia, sí, no? perquè clar, el tema, no vull repetir -me molt, però no. el tema econòmic pesa i igual aquest any té que ser una mica d'aigua. Sí, no? La idea del Consell, sempre, Consell Comarcal sempre ha sigut anar millorant i mirant el servei. Mm. Aquesta era la nostra intenció mm. però clar, clar no, no la intenció tria una mica, no? Clar, no deixa de ser uh, una realitat la que estem escoltant ara, que és la realitat del de, de, de que s'està vivint en les administracions i de la qual en parlem ja sigui del món privat o del món públic, no? També, Sílvia? Sí, um, les administracions bueno, els ajuntaments concretament uh, sí. tenen bastanta por a la gestió proteccionista perquè val molts diners i és, és que és real, eh? Vull dir, mm. Molts diners una gestió proteccionista però però bé eh, que haguem guanyat aquest concurs a través de Fundació d'Aina doncs també eh, en, en, ens va omplir doncs, de de confiança i d'alegria, sobretot d'alegria perquè és uh, un, una part més doncs, de, de, de, de l'administració, sobretot d'un Consell Comarcal. És la primera vegada que gestionem un centre d'un Consell Comarcal. Per nosaltres és importantíssim que hagin dipositat la confiança cap a nosaltres. Okay. I bé, la, la tasca nostra de, durant aquest primer any és int intentar doncs, transmetre'ls tranquil·litat, seguretat i confiança de que ens en sortirem i que amb la força dels nostres socis, padrins i tots els nostres amics, segurament farem un equip perfecte i boníssim juntament amb, amb, amb tots els ajuntaments i el Consell Comarcal. He de dir, i vull agrair públicament, que l'entrada de, de gestió en aquest centre, nosaltres ja portem des que vaig central de Mataró, després hem passat per perquè que teníem a Sant Boi, ha sigut una de les... De les dels, dels traspassos no, d'empresa a empresa més fàcils, o sigui, ens ho han posat molt fàcil i fins i tot l'Anna ens està ajudant moltíssim però moltíssim. Uh -huh. uh... Què vols dir, que a vegades és més oy, complicat? Ui, no? és horrorós. Cada vegada que fem un camí tan horrorós, perquè d'una gestió a l'altra hi ha coses molt diferents i en aquest cas, a part que els centres és preciós, perquè és, és una... Ara en, par ara en parlarem, eh? perquè als nostres oients tot això sí, els hi agrada saber, però, però també volen saber coses dels animals, eh? Uh, per als centres d'expressió, els animals estan molt bé, hi ha gats, i ha gossos, les instal·lacions pel personal són... Una... És que és una meravella, la veritat és que és una meravella. Uh, crec que ens, en, ens trobem molt recolzats i ajudats i per això crec que, que podem tenir un molt bon futur i, i bé, només resta esperar, Anna, i ja et dic estem en comunicació constantment ens reunim intentem anar, anar solucionant tots els petits problemes que hi hagin i avançant però això sí, jo els hi noto una miqueta com de desconfiança, de dir no sé pas, no sé pas, i si aquesta gent se'n sortirà, perquè clar, ja sabeu com som Uh, doncs la, la, la Fundació doncs porta la gestió proteccionista per davant dels no? no, nostres centres. Però bé, Anna, veuràs com plegades ens en sortirem. Home, jo confio, jo confio. No m'ho faig, si no, ja, si sí, no ja. sí, ja he començat. <ríe> ja t'he dit que tenim que parlar molt i sentar unes bases i, i, i això tirarà pràcticament a molts altres o sigui, per feina, però serà molt positiu. No. A veure, en l'experiència anteriors, en anys anteriors, va ser bona. La, eh, a veure, tinc que dir que quan van començar eren nous, perquè com que era la primera experiència d'un centre d'aquest tipus, i van pagar una mica tots la novetada, no? Clar, clar, clar ja els inicis són no fàcils. Anys, i, I, bueno, ja, jo crec que ja podem aconseguir suficientment aquest, aquest món, que és, que és molt complicat. Sí que és eh? complicat. Eh? Si no es coneix des de dins, sembla fàcil i no ho és gens, però gens, mm. gens, gens. És això que a vegades diem, no? que no coneixes, només coneixes el teu bar i el teu camp de treball, oh. i quan comences a esbrinar aquell al costat en el camp veí, descobreixes que sempre hi ha tot un món, no? i el món animalista o és. De totes maneres, seguirem parlant de, dels animals. Aquí, a Palús començarem ja per, a fer promoció dels animalons sí, de la balona. Ara estem intentant actualitzar totes les fotografies. Sí, és, bueno, última tots els detalls. Molt bé, molt bé. Perfecte, ja els, els, els nostres oients ja tenen moltes ganes. Uh, una última dada, no sé quina de les dues me la la donar. Quants animals hi viuen ara mateix, Qu aproximadament? Anna, tens tu clar que són com un 100... Cent... Ah, apro, aproximadament tenim sobre uns 120 animals. La capacitat mm. màxima són de 126 gossos, hem arribat a tenir 140... Però, a veure, nosaltres, a veure, el ritme d'adopció no, no és el mateix que té la Fundació, perquè som més petits, però bé, bueno, més o mantenim un nivell d'ocupació correcte per poder atendre a tots els animals que tenim. Mm. O sigui, que, sobre, tenim som uns 120, fem, farem un tancament la setmana que ve i veurem els resultats d'aquest primer mes, a el tema de les adopcions. Clar, sí, i bueno, anirà molt no, bé, ja veuràs. Nosaltres, nosaltres des d'aquí del programa intentarem potenciar al màxim les adopcions. Uh, Ana moltes gràcies per haver-nos uh, acompanyat. Doncs molt bé, moltes gràcies per trobar-me. Eh? Ja, ja seguirem parlant. Vinga, una abraçada. Val, igualment. Adéu, adéu, adéu. Adeu, adéu. Adeu. B, doncs eh, bones eh, idees, bons eh, ganes de tirar endavant, Sílvia, sí. molt bé, ja veràs com aquest any començarem a parlar molt bé d'aquests animalons, aquest peluts que ens interessa al cap ja la fisse això, animals, eh? Són els És parlar d'aquests gossos i gats també que viuen en el, també, el, que viuen en aquest, en aquest, centre. Sílvia, si et sembla que aquests últims minutets d'aquesta part del programa, eh, tu ens volies explicar que els Encants solidaris Ah, que és una manera molt bona i molt important de recaptar diners per fer una gestió proteccionista, ah, han començat a veure la llum a internet. Uh, sí. Explica'ns, uh, explica'ns això. Crec que jo ja havia comentat que l'any 2011 començaria una nova trajectòria pels encants solidaris... Uh, hem fet una aposta, hem posat a, a dos persones que ens ajuden a, a el tema dels encants i li, li hem donat la volta una miqueta. Uh, així com els encants abans es feien doncs, esporàdicament, dos, tres, quatre cops l'any, uh -huh. la nostra idea és anar-nos escampant doncs, per diferents municipis, fer uns encants petitons d'un dia. Uh -huh. uh, bueno, provem, eh? <ríe> és qüestió de, és prova, de provar. Clar. I una de les novetats més importants que tenim, és la venda d'engancs per internet. Molt bé. Eh, tenim un d'aquestes dues persones hi ha un noi que, que bueno, que això eh, ho domina a la perfecció. I no hi ha res millor per llançar-se que amb una persona que controli sí, el mira, tema, eh? mira, avui mateix ja m'ha dit, veus, des del dia 3 que vam començar per internet ja hem vengut, no sé si m'ha dit uns 400 euros. Molt bé! I té pendent de, no sé, vendre què més, o sigui, podria ser, doncs, que aquest mes es fessin uns mil i pico d'euros començant a fer els primers pinitos que en diuen. Els primers pinitos, molt per, per, bé, molt les, bé. Totes... I com ho fem per per buscar per internet tens l'adressa? Estaria bé saber-ho. Gràcies. Alvera, a buscar? Com ho puc començar a buscar? Ostres, sí. Anem, si sí. entro a la pàl Facebook del oh, del sí, però no és ni Facebook. A busca-t'ho, vés buscant. Jo, jo sí, un ordinador, mentre t'ho expliques, jo tinc un Sí, perquè em que és un adreça llarga, és un link. Vinga. Uh, jo vaig buscant, vaig investigant. L'ideal seria que les persones que, estiguin, que siguin amigues nostres, ja o fan, o no sé com li diuen, uh, de la nostra pàgina de, de Facebook, de uh -huh. Societat Protectora d'Animals de Mataró, busquin uh, la pàgina que es diu Encants de la Protectora d'Animals de Mataró. Bé, bueno, o sigui, que tu vas... Jo ara ho prou de fer, ara que heu d'entrar al Facebook i poso... Encants, i a mi ja em surt directament, evidentment, Encants Solidaris de la Protectora d'Animals. Sí, de la Solidaris la de la Protectora d'Animals. Molt bé, hi vaig, jo ja soc fan, sóc menja, eh, sí. eh? fan number one, però els nostres oients ara s'hi posaran també. Allà, allà, a veure, aquí. Teniu tota la informació que vulgueu, des dels encants més inminents que podem tenir, els més llunyans, penseu que estem organitzant l'agenda la meva tasca és eh, coordinar tota aquesta feina eh, estic buscant doncs, permisos perquè hi hagi ajuntaments que ens deixin insta instal·lar les carpes Tenim tot ja... és una moguda no? No. Eh, no és tan fàcil anar, anar, una, anar no. a la plaça no. d'hospitalet no. perquè ja ens hi posem eh, sí. ara us explicaré el més, el més imminent que tenim Uh, però bueno, això de la, de, la, de, la, de la venda per internet, sé que estan, que estaria bé parlar. Un dia d'un hi hem de contactar amb el David. La setmana vinent. Sí, la setmana, la setmana vinent la setmana que ens ho, ho expliqui Vinga. ell, perquè, això no és el meu món, eh? Vull dir, no, no, no sabia ni què és això. El David convidem sí. i que vingui aquí la, als estudis de Mataró Ràdio. <laughs> doncs hi ha unes pàgines que es veu que en allà col·leccionistes de, de coses curioses, o d'antiguitats, o de tot, de coses especials, no seria l'Ibay, sé que hi ha l'Ibay, hi ha la pàgina aquesta de venda per internet. Hi ha unes pàgines de col·leccions on hem penjat els, els objectes més curiosos o de més valor que, ens poden, estar, que poden, ens poden arribar. Per exemple, us diré que, entre altres coses, ens van fer una donació d'una figura de lladró. Molt bé, les figures de lladró que són molt boniques. Sí, sembla sí, sí, que s'ha vengut doncs, gairebé per 80 euros. Caram, una caram. És... Clar, si això t'ho treus amb una paradeta d'aquestes ambulants i no, no pots vendre aquests articles a un preu alt. Aleshores, el que estem intentant és treure el màxim, el màxim profit de, dels productes que són millors. Doncs mira, jo ara acabo el... d'entrar en a la pàgina de... Todo Coleccion. I ¿no? és todo col·lecció exacte. És www.todocoleccion.net Sí, però sí que hi ha un mm? link, hi ha una adreça que te, et, dirigeix et dirigeix a tots els llocs. Jo em sí. buscant, això, em Dunia, aconsello que vingui el David, que és el tècnic amb Molt tot bé. això. Molt bé. Jo, a mi... Mm, pregunte'm sobre refugis i Oclà cada a ser la, la, seva, la seva feina. Bueno, en tot cas, sabem que a todo coleccion.net ascolta i si no, el que jo trobo molt més senzill, Diga. fins d'aquí a la setmana vinent que el David vingui, és entrar al <ríe> en Facebook i anar a la pàgina d'encans de, Cans, de la, Solidaris de la Protectora de Mataró, i llavors ja aquí ràpidament tolem a tota la informació. Sí, ah, ja? i, tam i també el que podem fer és uh, donar el telèfon, Vinga, perquè va. hi ha un sí. mòbil i un mòbil que és directe a, a responsables dels encans. Uh, Vinga, si la gent s'ho vol apuntar, ara el dic. Mireu, el 617 uh, 40 30 83. Perfecte. I així aquest telèfon serveix per saber tot el que calgui dels Qua, Encants. Qualsevol dubte que teniu que una tinc. nevera de segona mà, que teniu tot, una taula sí. és, de menjador... I, I si no, a través d'un correu electrònic, és el, el correu és molt fàcil, és encants, arroba, protectoramataró.org. Jo perfecte. perfecte. Uh, deixa'm que avanci que estarem amb Encants solidaris a la Fira de l'Arbre aquí a Mataró els dies 12 i 13 de, de febrer. febrer? i després estic a l'espera que, que em diguin quants metres em deixen per muntar, perquè, clar, depèn de, del que em deixin em posem més grans o més petit. Però a Molins de Rei, a la Fira de la Candelera, estarem també el dia 4, 5 i 6 de febrer. Perfecte, això és més imminent encara. Sí, i estem esperant... No, més imminent encara n'hi ha un altre, Duny. I... Vinga, home! Eh? Estem esperant que ens donguin també el permís, que sembla ser que sí, que és el uh -huh. dia... 29 de gener a Badalona, al carrer del Mar. Eh, no és 100% segur de Badalona, però però bé. bé ja està de que Si algú té qualsevol dubte, canvia un mail sí, en i ens... Si no, que es passin pel carrer de la Maràlia 29 I, i si som estrem allà baix a la, a la, bé. la... bé. I si no hi sou, sempre aquest passeig és preciós el de Badalona, o sigui que es pren un gelat, una... ah, al carrer Molt bé. Don Sílvia si et sembla, fem una petita pausa i Perfecta. continuem amb més amb més bé. programa. Vinga, fins ara.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 Informa tant trucant al 902 908043 o enviant un correu a encans@protectoramataro.org. Di esperem. L'espai veterinari. <fixi> doncs aquí som de nou a l'espai veterinari per obrir aquesta secció tenim com cada setmana el cap sanitari de l'espai amb Marcelo Cabrera, com estàs Marcelo? Muy bien, aquí estàs molt bé, bé, bé. Perfecto uh, Marcelo, avui parlarem dels infants i dels animals de companyia i de com fer-ho perquè aquests, aquestes dues parts eh, els infants i els animals de companyia visquin al màxim en harmonia dins una casa, bé. això que sembla fàcil a priori, però que potser a vegades porta algún mal de cap, los padres, sobre todo, sí, bueno, y los gossos y los infantes. Realmente cuando siempre buscamos el tema me parece un tema interesante porque más allá de los aspectos sanitarios que puede haber en, en, en los cuidados de que, que hay que tener cuidado o no o que, que hay que priorizar, me parece más allá que, que de esto hay que tener eh, en cuenta la importancia que significa para un niño tener un contacto temprano con los animales. Yo creo que todos las personas que nos gustan los... los los animales de compañía... hasta uh -huh. está, está, está señalando a la Silvia no. para que estigui atenta. No sé por qué. Imagino que la Silvia... No, porque dice animal de compañía. Que no tengo la costumbre de decir alguna otra palabra. Ah, porque la Silvia nos está, está avisando bueno, que nos hemos acostumado a decir animal, animal de compañía y no más. Sí, exactamente. Que, que, bueno, todos los que nos gustan los animales de compañía... Eh... Siempre hemos soñado con tener algún animal de pequeña en casa y que, bueno, siempre yo recuerdo que hay uh una -huh. lucha, ¿no? Y bueno, uno siempre tiene... ¿Quién, el... ¿quién edad tenías tú, Marcelo, con vas a tener el primer animal? Sí, yo, si no me acuerdo, tenía cinco años. Cinco años. Tenía, tuve un cualquier cosa, un mestizo. Hombre, cualquier cosa. Pobre, bueno, era eh. un mestizo, era un mestizo. Era un, era un gos, para sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Muy bien, era gos bueno, petit, un gos gran. un gos mediano. ¿Y la Silvia? Ah, oh, mm -hmm. Jo. <laughs> jo sempre li he dit a els meus pares que els estic treballant amb això per culpa de no haver-me aportat mai un gos. Bueno, jo, jo, jo volia un cavall. Jo no diria, ah, clar, però si ha, jo no reis, el a reis de de a li, els els els dirien un cavall. Un cavall, un cavall, un cavall i ja com vaig veure que no, era impossible, no em portava ni el picader ni el muntador. <laughs> no ni el de la Playmobil aportaven. No mai no, regalaven de peluches i coses d'aquestes. Uh, teníem canaris i pariquitos i cosetes d'aquestes. I i després, com que jo vivia en un poble, doncs allà sempre hi havia gossos i animals varis I als 14 anys, eh, no sé el perquè, van comprar un còquer. Uh -huh. I el còquer és el gos que a mi m'ha marcat a la vida. Molt bé. I, i bé, i va ser Vas, el va, va, va ser una, una miqueta tard, però déu nhi com... que t'has atrapat ràpid. Però va ser ràpid. comprat, eh? Compte, va ser comprat. Aleshores vaig descobrir el món de l'adopció... Amb... Mm, uf, més, tard. Bueno. Uns anys més tard, uns anys més tard i a partir d'aquí vall... a aquesta època tampoc no, no, no, no, no, no, no és no, per no, això no. Que, no, aquí a aquí, existia no la, tant... la protectora de matró, sí. per exemple, existia i a l'hora de Cabrera és pogut però no se sabia que no, no es coneixia doncs, no, no, les no, gosseres no eren allò on anaven els gossos rabiosos aquesta és la idea que tenia imagina't si ha canviat i clar, una de les meves tasques és intentar canviar aquesta imatge, no? Des de petita he, crec que crescut, va estar marcada amb tot el que he viscut. Bé, mm -hmm. un dia us explicaré... Un dia, un altre ja, dia, a... de totes ¿Cómo maneres... Com El balú. Ai, oh, el, el balú. I el teu, I com es deia? deia? No, no, no me'n No te'n que... recordes del sí. nom del teu gos? Lo que he sido Partelo. también no. recuerdo. Luego de ese perro que... No sé, no, no, no sé qué pasó con ese. Luego tuve otro perro también, un coca. Jo me'n recordo de tu. Bueno, ens, sí. estem, ens estem despistant sí. del tema, sí. nois. Sí, bueno... <laughs> Bueno, pues a nada, a ver, como cas. realmente fíjate la importancia de este perro, sí, sí, sí. yo creo que és importante... O de, go, o de gat. O lo que sea. O una iguana. Eh? No, jo els gats també amb la meva àvia, eh? Compte, eh? Uh, és veritat, no ho he, no he dit, però els primers contactes també amb animals els gossos del meu tiet, que era caçador, i la meva àvia, que sempre havia tingut gats a casa. sí He crescut amb, amb animals. fos gats també he tingut contacte, però bé. Mm, ya, bueno, ara no puc tenir Lo gats. importante es no, que, que hay que aprovechar esto eh, y enseñarle a, a, al niño la responsabilidad. no Creo que, que debe empezar desde pequeño empezar con la tenencia responsable, que tener un animal no significa solamente todo aquello bueno que le puede brindar al niño. Inclusive esto, bueno, hay estudios que demuestran que los niños que, que tienen una pronta relación con perros o gatos con con animales de compañía uh -huh. eh, tienden a hacer más niños más felices y niños con, con, mejor con, con menos dificultad para sociabilizarse. hay muchos estudios que, que vinculan eh, mejorías o sea, son todas mejorías uh -huh. en las relaciones y en sus aspectos emocionales de los niños con animales en casa en relación con los niños que, no, que no tienen uh -huh. que no tienen animales. No, claro. quiere decir, uh -huh. no quiere decir que un niño que no tenga eh, un animal de compañía sea No, claro, no sea, para feliz. suposar, sino Pero que es un, es un, es un ayuda, amés amés. Ayuda ¿eh? mucho, ayuda. ayuda a niños a lo mejor que tienen un problema de sociabilización, le ayuda a mejorar la relación con otros niños. Hay muchos pequeños... Yo traté de hacer un poco una recopilación y me encontré una, una cantidad de estudios impresionantes que, que, que lo único que hacen es avalar esto, ¿no? Que, uh -huh. que son todos ventajas. Entonces... Y yo creo que es importante remarcar esto que es muy muy importante aprovechar este momento para con el niño, el niño en casa. ¿Cuál tipo de animal, no? Imagino. Sí, lo que pasa es que hay que hay que ser coherente, ¿no? Si tenemos un un bebé recién llegó a casa, quizás no es lo más adecuado un cachorro. A un cachorro le cuesta mucho más aprender, es mucho más eh, no no mide las fuerzas, es mucho un poco más bruto, ¿no? Entonces, hay que ser coherente Que si tenemos, eh, no sé Un niño de, de, de acuerdo De la edad que el niño Por ejemplo, podríamos decir Desde que acaba de néixer Fins al primer año o año y medio Fins creo... que comiencen a caminar sí, Yo assim. creo que, que lo ideal en esa edad es eh, Hay que tener en cuenta que el niño allí Es un niño que a lo mejor no controla los movimientos, que puede ser bruto, que puede sin querer hacerle daño al animal. Bueno, no creo hasta el primer año, pero igualmente... Sí, pues el primer puede, año no tal, sí. ¿no? Pero Entonces, yo creo que en ese caso los, los, los perritos mayores son son bastante indicados porque una vez que lo pones quietito y se dejan acariciar, son perros muy agradecidos y son muy tranquilos, ¿no? Uh -huh. Un perro que no ladre, que no altere mucho el... El hogar lo que hay que buscar es la armonía en el claro, hogar Claro, ¿no? un uh cadell, -huh, potser al començament Cuando es pequeño, el niño que necesita dormir unas yeah. horas Y el cadell está por allá abordando con ganas de hacer yeah. pero, pero bueno, así todo, digamos, un cachorro También tenemos que, que enseñarle al niño Que es importante sacarlo, limpiar las necesidades cuando el perro sale fuera uh -huh. Es importante que tenga sus paseos Eh, o si es un gato, eh, limpiarle su caja. O sea, hay un montón de pequeñas rituales o, o disciplinas que hay que hacer con, con, con estos animales. Es como instaurar disciplinas a casa. Exactamente, ¿eh? y que lo tomen como, tascas, no, lo lo tomen como algo normal Y, y bueno, y esto es una, una forma de, de educarlos, ¿no? Pero Marcelo, sí que es verdad que mucha gente sí si sí, yo al comenzamiento era así con el niño, pero después el niño acaba despreocupando y quien acaba traiendo a pasear el gos o cuidando, o cuidando, o cuidando, o cuidando el gato, es el propietario, al final, que es el padre o la madre, ¿no? Bueno, diría es cierto, pares? yo creo que hay, hay que ser eh, perseverante, ¿no? Que yo creo uh -huh. que los niños en, en todos los aspectos hay que los niños hay niños que juegan, sacan los juguetes de la caja y lo dejan todos todos tirado y otros que que luego al final de, de jugar los recogen. Entonces con el yo creo que con el con el hay que es hacer lo mismo. Ah, exacto. Sin duda que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, uh -huh. pero aquí está el trabajo de del padre que tiene responsabilidad y que significa lo que de, lo que significa tener un animal uh -huh un animal en casa un animal de compañía de hacer el trabajo. Per altra banda hi ha, hi ha nens que s'estimen molt als animals pero que uh, i que han escu han, han crescut amb els animals pero que cuando arriben a una edad una mica trapella, pudan fer mal als animals també a vegades, no? I també pot ser que el gos trapella faci mal al jo, la, sí, al nen, no? sí, però és un risc que que hay que correr i lógicament sempre és un risc controlat i que tenir cuidadós, que el neno sin querer no le pegue al, al animal i el animal no lo muerda, no le haga daño, però és es preferible aquesta educació temprana a que no tengamos un neno de 17 anys i ve un perr s'alca corrent de miedo. És molt més fàcil Eh, que los que que tenga esta relación que aprenda de que pueda divertirse jugar con él mm. es muy enriquecedor para la relación marcelo tú por ejemplo podrías posarte como ejemplo no tens ahora bueno y Silvia yo también tengo un nen uy voss dos pude explicar en aquel caso como compoche la adaptación de un de un nen sí no? yo bueno yo mira yo tengo fotos de, de yo tengo bueno, un niño que tiene dos años casi y una una perrita mayor. Y nada, desde que era muy bebé, el, la perrita se acercaba y tengo fotos. Y el, el, el gato también, ¿no? Los gatos son muy curiosos. Lo que pasa es que los gatos esperan que el niño... Los gatos son mucho más... Eh, necesitan más tiempo la adaptación. Entonces, generalmente el gato se acerca poco a poco, investiga, huele... Eh, bueno, esa es la introducción de, de, de un nuevo miembro de la familia cuando hay perros gatos, mm. también es otro capítulo. En, en el casal gos se va adaptar más rápido. De sí, mucho más rápido, ¿no? veía que, que nada, que viene siempre había una mantita caliente y limpia, <risa> y ahí se acercaba Pero bueno, no no así todos nos tenemos que olvidar que estos animales tienen que estar correctamente desparasitados. Important, ¿eh? Esto es lo más importante. A la hora de tener un animal, lo, lo que debemos procurar es que estos animales estén desparasitados. Lo único que pueden transmitir estos animales a, a un niño son parásitos. Uh -huh. ¿no? Y estos parásitos pueden provocar problemas, entonces... ¿Y estos parásitos, cómo los uh, pasarían, los niños? Eh, bueno, la vía más frecuente es la vía oro orofecal, ¿no? que, que queda a lo mejor un, eh, un poco de caca en el pelo del animal, o caca en el suelo, y luego el niño... Eh, los niños se llevan toda la boca, eso hmm, no, hmm, no, eso no sí, es ninguna novedad. Sí. Y el niño sin querer se lleva un trozo de, de esta materia fecal, que no hace falta que sea un trozo sí, grande. Sí, simplemente ¿no? cada cosa acaba de entrar a fe, una cacada al pati. es, es hmm. microscópico y esto se lo lleva a la boca. Hmm. Y entonces hay parásitos que, como justamente son parásitos de, del perro no, o del gato, eh, el, el, las personas no son un, el huésped definitivo, entonces terminan... En, en alguna otra parte pueden provocar lesión en algún órgano, en el ojo o mm -hmm, en, eso es, import es sí. importante ¿eh? tenerlo desparacitado hay que desparacitar regularmente, cada 3 meses creo que es la, la mejor manera de prevenirlo i uh -huh. eh? bueno, el gato igual ¿no? desparasitarlo preventivamente cada tres meses cuando hay niños en casa es muy importante uh -huh. Quan parles de desparasitació parles d'aquests de, de, microscòpics eh, animalets però també de pusses i tot això sí, també de sí, les pipetes sí o sigui... Generalmente van, van associados conviene hacer una desparasitación externa interna al, al, a la muy misma bé. vez porque hay parásitos internos que son transmitidos per parásitos externs, O sea, una pulga que puede ir i llevar algun gusano. Molt bé, molt bé. O sigui, que això ho tenim molt clar. Molt bé, Marcelo, doncs moltes gràcies per haver-nos explicat aquestes, donats aquests quatre consells que són, jo penso, interessants sí. per les persones que acaben de tenir un nen i que tenen també ganes de tenir un, un animaló a casa, no? Molt bé, doncs Marcelo, si et sembla, nosaltres fem una petita pausa i ja acabem el programa parlant d'un tema molt interessant. Vinga. la entrevista. Doncs acabem el programa parlant-vos d'un postgrau que ha començat la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, i que s'anomena Animals, Dret i Societat, i que és el primer que es fa en aquest sentit, en aquest aspecte, a tot, a, a tot Espanya. Per això tenim amb nosaltres la Teresa Jiménez Candela, que és directora d'aquest postgrau, i per nosaltres és un plaer avui parlar amb ella. Benvinguda, Teresa, com estàs? Molt bé, el plaer és meu, eh? Moltes ah, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres estem tots encantats, sempre que podem comptar amb gent així, doncs, que ens pot explicar i ens pot aportar coses noves, home, encantadíssims. Ah, Teresa, dèiem el, dèiem el començament del programa, de fet ja n'hem parlat al començament del programa amb la Sílvia, que la Sílvia la setmana passada no va poder venir a la ràdio, sí, sí. perquè estava, de fet, amb, amb vosaltres en aquesta inauguració d'aquest aquest postgrau. Si us voleu donar la benvinguda, bueno, la salutació, la Sílvia, tinc aquí costat. Teresa. Hola, Marita. Hola, Síria, ja, què Hola, tal? Com esteu? Perquè li dic Marita perquè et, fa, et dius Marita. Sí. Vale, fa... Bueno, és a, a, a, diguem el nom que, que, que... Bueno, que la llengua la ja no usa l'altra, no? Com, com? Això, això ja m'has deixat i, com a Marita, jo, jo m'he apuntat Teresa Jiménez Candela, bueno, sí. escolta cada bueno. un. El nom... El nom oficial i el oficioso, no? Ah, molt bé, molt bé, perfecte. Jo m'hauré de buscar un oficiós també. Uh, Teresa, uh, uh, escolta, dèiem, és un postgrau uh, bastant original i innovador, totalment innovador a la espanyol. Per què? Mira, és un postgrau universitari que dona l'oportunitat d'entrar a fons en un tema poc explorat, com ells, el dret i els animals. Uh -huh. Tot això eh, des d'una perspectiva transversal. És a dir, que eh, no es pot tocar eh, només o sea, la qüestió de la norma que s'aplica als animals sense contemplar també els, els, els interessos dels animals. La perspectiva ètica o sea, que eh, el ser humà té envers els animals el comportament dels moviments socials eh, que influeixen en el canvi de mentalitat i la sensibilitat d'una societat sencera. Eh, I, per supost, això és el que abona l'existència d'una evolució en drets. Uh -huh. El dret fins ara s'ha comportat, diguem, deixant de banda una mica d'animals, en silenci. Quan parles del dret, Teresa, uh, clar, això ho hem d'explicar també als nostres oients. Uh. Sí. Uh, quan parlem de dret és que, de fet, uh, això prové de, de la facultat de dret, no? I tu sí. a poc a poc, que estàs ficada dins del món de, del dret totalment, com t'interessaven els animals vas començar a pensar que aquest tema de, del dret i dels animals estava poc tractat, no? Uh -huh. I llavors va no, ser poquíssim, poquíssim, poquíssim. gens, per no eh, dir que, gens. Mm. A veure, eh, és una matèria molt nova que es va començar a, a impartir com a matèria arreglada dins de les universitats en eh, Estats Units d'Amèrica eh, fa poquíssims anys i en la Universitat de Harvard. I a partir d'ahir, eh, totes les principals universitats americanes tenen aquesta assignatura com una assignatura de coneixement de, de la sortida jurídica i se també cursos a professionals que preven o que volen treballar amb l'animació. Ah, Teresa, i la, les persones que estudien aquest postgrau, han ah, sí. acabat aquest postgrau que dura un any, però que a més a més després, em penso que l'any següent, si volguessin, podrien continuar per for formalitzar-ho en forma de màster, ah, sí. quan acaben aquests estudis? Que, com, com es sí. poden aplicar? Quina és l'aplicació útil, diguéssim? Ah, sí. allora, nosaltres li hem donat a aquest postgrau un caràcter professional i professionalitzador. Un dia, eh, el postgrau és el primer any, en aquest curs, aquest any, ha començat aquesta, fa dues setmanes, uh -huh. eh, des, bueno, fa aquesta setmana, en fi, no, la setmana passada. Eh, I després, l'any vinent, es farà un altre curs, que serà el segon curs, que donarà el títol de màster. Uh -huh. L'aplicació professional que es pot donar no la inventa en posgràu, sinó que el posgràu el que fa és servir a uns interessos que ja estan previstos i que, que la societat necessita, com per exemple eh, en els propers anys cuidadors d'animants i sí. totes aquelles persones que treballen en nuclis i orxologis com per exemple protectores com per exemple eh, botigues o per exemple criadors animals sí. Serà també una necessitat, i això serà un desenvolupament d'afrut de en general, les indústries, eh, per, per suport, totes les utilitats jurídiques, és dir, jutges, abocats, eh, tothom que treballi en, en contacte o que tingui que aplicar normativa animal o que estigui en contacte amb animals, s'ha tenir una titulació. Serà, li, o sigui, li serà útil. I eh? els coneixements i eh, Bueno, aquest postgrau vol contribuir precisament a aquesta necessitat. Molt bé. Uh, Sílvia, jo, tu vas a la setmana passada, no sé si us inscrita en aquest postgrau o teniu ganes, potser, de fer-ho, de cara a l'any 20. Ganes n'hi ha, però temps no. I això és el que hem oh, discutit força amb la Maritona. Tenim una alumna de la, de la protectora de Mataró. Ah, sí? Sí. Eh, sí que és el Juanjo. El Juanjo Butrón. Avui, en la, en la presentació, és el Juanjo Butrón coordinador de voluntaris sí. que, bueno, afecta més... Jo tinc cara de la clàssim. Hi havia algunes intervencions molt interessants. Ai, deu, deu ser molt interessant, sí. Teresa. Sí. Ah, és, és molt interessant. No tenim, no tenim ah. molt més temps, Teresa, però sí que sí. potser de cara... A, jo penso que pot ser de cara a, a les properes intervencions de peluts d'aquest any Estaria bé sí. que quan tinguéssim algun dubte de tipus legislatiu, uh, eh, Silvia si et sembla, no sé, alguna vegada parlem de casos, de denúncies, maltractaments, mm, podríem parlar amb ella i tenir-la una mica, si, si vols, Teresa. Uh, Estaré encantada. Mira, sí? Molt bé. Nosaltres tenim, eh, vam crear fa anys, una web... Ràpidament, que... eh? Tenim 30 segons. Digues, digues. Sí, una web que es diu bd.com Se ¿Sí? ¿Sí? ha animal, un Hay mucha información a todo sobre eh, normativa animal y eh, o sea, sobre por ejemplo cuestiones que son Eh, interessant per la ciutadà mitjana. Molt bé. Es, has dit? Aquesta és la primera informació, però jo estic encantada de col·laborar amb mm. vosaltres. Moltes gràcies, Teresa. Mira, ho recordem. Ah, 3 www.derechoanimal.info Allà trobarem legislació sobre, sobre animals molt completa. Continuarem parlant amb tu, Teresa, ben segur. Moltes okay. gràcies. Moltes gràcies. Adéu, adéu. Adéu, Marcelo i Sílvia i als nostres oients. Fins de setmana vinent. Adéu. Adeu. Adeu.